גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו ושישה קנים יוצאים מצדיה שלושה קני מנורה מצדה האחד ושלושה קני מנורה מצדה השני שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה